1, 2, 4, fața lui Dumnezeu și universalitatea slavei lui Dumnezeu. Deși să avem o curent acces la vederea slavei sale, conform ieșire 34, 33, 35, iar el alise închirios pros moisin enopios enopio os istis lisi proston iaftufilon, Domnul vorbea cu se față către față ca cineva <coughs> care vorbește cu iubitul prietenul său conform ieșire 33 cu 11 totuși îl vedem într-o ipostază aparent îndrăzneață în ieșire 33 cu 13 el cere Domnului să-i se arate, să se lase văzut să se expliciteze imperativ aurist aurista lui Enfanizo și anume, Enfanison, Enfanison Arată-te, ne sublinează faptul că Moise a cerut ceva esențial pentru cineva care iubește pe altcineva, să mi se arate pe deplin celălalt cel cu care vorbesc, cel pe care îl iubesc. Moise, îndrăgostitul de Dumnezeu, a cerut pe cel pe care îl intuial simțeam văluit în slava sa. Deducem de aici că zlava Domnului nu apărea pentru el ca o lumină impersonală, rece, care nu te conectează cu nimeni, ci ca un mediu iradiant al unei persoane dumnezești, a persoanei Domnului. <coughs> Textul LXX nu inoculează ideea de față în cererea lui Moise. El cere numai o revelare de plină a persoanei sale. Însă Domnul vorbește de fața sa la ieșire 33 cu 20, ca răspuns direct la rugăciunea lui Moise. Ieșire 33 cu 11 ce indică vorbirea față către față, după cum am precizat anterior. Însă versetul cit citat intesențiază, într-o exprimare antropomorfă, relație extatică dintre Dumnezeu și proroc și nu vorbește despre o relație de nivel mesianic. Dacă acest lucru ar fi fost o realitate pentru Moise, dacă ar fi văzut cu adevărat fața Domnului și nu lumina izvorită din persoana sa, nu ar mai fi cerut e de înțeles ca Domnul să-i se arate și mai clar. Moise nu se îndoia de faptul că slava pe care o vedea și pe care o vedea și poporul este a Domnului. El nu cerea clarificări, ci dorul său nestăvilit cerea dezvăluirea de a persoanei Logosului Dumnezeesc. Conform ieșire 33, 15 cu 16, rugăciunea lui Moise capătă noi valențe dezvăluirea Domnului, vederea persoanei lui, era o necesitate practică și un nu, una reflexiv dubitativă. Moise dorea să vadă pe cel care mergea cu ei prin pustiu și mai ales dorea că el însuși, Domnul și nu altul, să fie cel care îi scoate din rătăcirea lor. Dacă Domnul era... Simpore Fomeno Simpore Fomenu însoțitorul, Împreună Mergătorul lor Conform ieșire 33 cu 16 Atunci acest lucru Însemna că i-au găsit Har înaintea lui Ișire 33 13-16 Domnul face precizări absolut importante în ieșire 33 cu 17 pentru tema noastră și anume despre relația dintre vederea lui Dumnezeu și intimitatea omului cu Dumnezeu. Domnul acceptă cererea lui Moise fiindcă el a găsit har înaintea sa. A găsit har înaintea lui nu înseamnă altceva decât că el este sfânt înaintea lui Dumnezeu. Sfințenia Sfântului Moise dovite de vedere cotidiene ale slavei sale și de fața sa care i de dumnezească. Pentru că el îl iubea pe Dumnezeu și trea în slava sa și Domnul îi spune: Îi da se para pantas, te cunosc pe tine mai presus de toți, de toți ceilalți, de toți oamenii. Lumina Dumnezească este liantul dintre Moise și Domnul și canalul de cunoaștere reciproc a celor doi dialogici. Dumnezeu îl cunoaște pe Moise din El însuși și nu din afara lui, iar Moise a intrat până în mijlocul Noului Dumnezeesc în intimitatea cea mai adâncă cu Domnul. Relația de profunzime dintre Moise și Dumnezeu e tocmai aceea care presupune fundamentul îndrăznerii sfinte a prorocului. Omul păcătos, după cum vedem din atitudinea poporului lui Izrael, să înțelege, îl trimite pe sfânt la Domnul ca să mijlocească pentru el. Moise are încredere deplină în cel iubit, în Dumnezeu. El cere lucruri uitoare pentru ceilalți, pentru că iubirea credinței presupune că nu e nimic de nerealizat la Dumnezeu. Ne-am fi, ne fi așteptat ca imposibilul cerut de către Moise să fie aspru criticat de către Domnul. Însă Domnul procedează cu totul diferit față de așteptările umane. El arată toată zlava sa lui Moise doar cu amendamentul că fața lui e de nevăzut pentru muritor. Ieșire 33-19-20 Ieșire 33-20 este un loc scriptural personalist, care ne concentrează atenția la fața lui Dumnezeu. Domnul este cel care precizează lui Moise că iradiera zlavei sale trebuie primită <coughs> pentru că este o iradiera persoanei sale divine. Însă, U dinici idin mu, to prosopon, u garmi idi, antropos, to prosopon mu, care zisete. Nu vei putea să vezi fața mea idin mu, i din mu to prosopon, po să vezi fața mea. că nu poate să vad omul fața mea, to prosopon mu, care zisete și să se Eșire. 33 cu 20. În opinia noastră, greutatea exegezei nu rezide la nivelul lui prosopon, ci în forma de viitor a lui Zao, al lui 3. După modul cum interpretăm pe zi te aflăm, dacă vederea feței sale este mortală în sens fizic sau transfiguratoare în interpretare duhovnicească. Credem mai degrabă că vederea feței sale nu este incomunicabilă, ci că ea a fost amânată pentru Sfântul Moise, pentru că ea presupunea întruparea Logosului și dumnezeirea omului. Moise nu vede fața sa în speță persoana Logosului, pentru că acest lucru era imposibil pentru orice creatură, însă în cadrul cristologic Moise va vedea fața sa, pentru că va vedea fața umană a Logosului întrupat. Ieșire 33 cu 20 este o invitație la o vedere amânată încheie nou testamentară și satologică a feței sale și în același timp o exprimare tranșanta non-comuniului de ființă dintre Dumnezeu și creatura sa, sensul că Dumnezeu nu ne împărtășește ființa sa ci numai slava sa, nici ființa nici persoanele sale, ci slava Dumnezeirii sale creatura nu este o extensie, o prelungire a ființei Logosului, dar slava sa umple creația și o susține Fața lui Dumnezeu, expresia concentrată a persoanei sale, este cea care absoarbe iubirea celor credincioși, însă ea nu este relativizată și nici epuizată în dorința oamenilor de a iubi și a cunoaște pe Dumnezeu. Domnul este o persoană divină care nu se ascunde mod duplicitar sub zlava sa, ci zlava Domnului este cea care copreșește cu totul pe om și aceasta nu poate fi cuprinsă del mod de plin. Experierea iradierii vești a lui Dumnezeu îl face pe Moise să constate imposibilitatea absorpției lui Dumnezeu în ființa umană, din cauza incomensurabilității zlavei sale și a diferenței radicale de ființă dintre om și Dumnezeu. În locul lui prosoponmu, feței mele, se vede opisomu, spatele meu. Ieșire 33 cu 23. Vederea lui Dumnezeu e fugitivă, e o trecere rapidă prin fața ochilor inimii, însă ea este întotdeauna un dar al lui Dumnezeu, o îngăduință a celui iubit pentru cei pe care îi iubește. Dacă până acum slava lui Dumnezeu a fost prezentată de către noi contextual și mai ales personalizat, ea fiind experiată de către persoane intime cu Dumnezeu, există însă și indicii scripturale în Pentateuch, în primele cinci cărțele Scripturii Vechiului Testament, care vorbesc despre universalitatea prezenței zlavei sale. Numer 14 cu 21 e unul dintre aceste locuri care creează un mare contrast între vederea lui Dumnezeu de către Moise și poporul lui Israel și are de cuprinderea zavei sale. Astfel, după ce Moise se roagă Domnului să ierte încă o dată poporul și se arate Mila, Eleos, Mila sa, număr 14 cu 19, Domnul îi revelează lui Moise acest lucru. ZO EGO chezon, ZON TO ONU MAMU CHE IMPLISI IDOXA CHIRIU Viu sunt eu, ZO EGO și viu este numele meu și de slava Domnului idox achiriu este plin tot pământul pasant inghin plisi pasa pasant inghin pasan tot tinghin pământul realitatea numerii 14 21, realitatea absolută a lui Dumnezeu nu presupune așadar originalizarea prezenței sale ci slavă lui Dumnezeu este peste tot pământul pentru că el este pretutindeni. A tot pretutindenitatea lui Dumnezeu însă nu este minimalizată dacă se scoate în relief legătura intimă doar a unui om sau mai multora cu Dumnezeu. Particularizarea vederei zlave, vederii slavă lui Dumnezeu nu exclude incomensurabilitatea ei și nici universalitatea racordării la ea. În această perspectivă teologică, nu numai Moi se putea să vadă zrával lui Dumnezeu, ci toți oamenii puteau să o vadă, numai că universalitatea zravei dumnezești și a tot pretutindinitatea ei nu presupune în mod automat și pregătirea personală de a o trăi efectiv. Moi se vede pe Dumnezeu nu pentru că era un predestinat între ghirimele la acest rol, ci pentru că a vrut și s-a făcut propriu vieții veșnice, vieții Dumnezești. Lumina dumnezească iradiază din Dumnezeu pretutin din Univers, dar devine evidentă și e trăită mai presus de fire numai decât către acela care se face un locaș propriu revelării slavei lui Dumnezeu. 1.2.5 Ilie Tezvitanu și anahoretismul extatic Dacă Moise este un văzător de Dumnezeu în contextul instituirii legii și a liturgicului tipologic, adică în comunitatea liturgică a credincioșilor, Sfântul Ilie experiază slava lui Dumnezeu în singurătate, în îndepărtarea totală de oameni. Punerea în antiteză a comunitarismului și a anahoretismului static, credem noi, trebuie să expliciteze cadrul propriu de viețuire a văzătorului de Dumnezeu și nu presupune diferențe valorice la nivel extatic între cele două contexte experiențiale. Vederea lui Dumnezeu nu ține locul în care aceasta a fost experiată. Dar într-o abordare contextuală privitor la contextul, la locul, a timpul, la cadrul în care s-a produs extazul, a fost văzut extazul, a experienței stașea și Scripturi, Anahoretismul extatic, este o autentificare personală a slavei Dumnezeu și nu o atestare comunitară a prezenței Dumnezeu în lume, adică e văzut numai de către cel care trește în pustie. Moi se are fața plină de lumină divină în mijlocul poporului, pentru că acesta, poporul să fie încredințat că Dumnezeu e cu ei că el este viu și copreșitor. el experiază prezența lui Dumnezeu și slava sa în muntele Horeb, pentru ca să fie încredințat în mod personal că Dumnezeu nu a lăsat pe poporul său fără proroci și că el are o legătură stabilă cu ei. Dacă vederea lui Dumnezeu de tip comunitar, adică aceea care vizează o întărire în credință a unei comunități din credincioși, este o vedere extensivă, o descoperire dumnezească rânduită să motiveze experiențial o mulțime de oameni Vederea lui Dumnezeu de tip anahoretic, fiind o vedere intensivă, are rolul de a fundamenta, la nivel personal, intimitatea plină de îndrăzneală a din din cu Dumnezeu. Să cele două tipuri extatice nu intră într-un sistem concurențial și nici nu se exclu reciproc. Moise și Ilie văzlavă lui Dumnezeu în ființa lor sunt un dumnezeist de către aceasta. Numai că Moise face publică această experiență pe când Ilie o ține într-un cadru privat restrâns dimensiunea confesivă a experienței extergi se va dovedi foarte importantă în economia mântuirii și ea se constituie în singura noastră sursă validă de studiu în ceea ce privește teologia slavă, noi vorbim despre teologia zlave, despre experiența comunie cu Dumnezeu pe baza mărturiilor sfinților în scriptură, în viețile sfinților și aceste mărturii, bineînțeles, sunt e, sursa noastră validă, sigură, certă de adevăr în această problemă de cercetare. 1 Regi 19, 8, 13 este pasajul extatic pe care vrem să-l evidențiem din viața lui Ilie. Conform vulgatei Horeb este Montemdei, muntele lui Dumnezeu, 1 Regi 19.8, datorită vederii lui Dumnezeu pe care Moise a avut-o acolo, conform eșire 3.1. În LXX, în ambele contexte extatice nu apare acest supranume, așa nume, muntele lui Dumnezeu. Conferent că prin această sintamă vulgata a intenționat să se înscrie în tradiția sublinierii toponimelor revelatorii, care este o constantă a Scripturii. Vederea lui Ilie nu este o copie exerox a vederii lui Moise din rugumin nemistuit. Nu locul este cel care provoacă extazul, ci Dumnezeu e Cel care hotărăște acest moment pe măsura pregătirii interioare a celui înduhovnicit. El vede pe Dumnezeu după 40 de zile de călătorie prin pustiu, timp în care a ținut un post istovitor. În 1 Regi 19,10 apare ca determinant pentru extazul său râvna pe care o avea Zilon Ezilico Tokirio Pantocratori Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Atoțiitorul. Acestui zel îi răspunde Domnul și îl pune să stea enopio chirio înaintea Domnului, ento ori, în munte, conform unul regi 19 -11. A fi enopio închiriu, nu presupune, adică înaintea Domnului, nu presupune simpla prezența lui Ilie în munte, ci indică iubirea lui pentru Dumnezeu în sa pentru legea lui Moise și viața evlavioasă. Nu este vorba așadar de o poziționare anatomică în fața lui Dumnezeu, ci de aceea deschidere totală a ființei sale a Adâncului Său către trăirea slavei Dumnezești. El se pregătește întâlnirea statică cu Dumnezeu. Particularitatea absolută acestui extaz este aceea că el prezenta prezentat ca un eveniment viitor, când de fapt el fusese trăit deja de către Proroc, care îl descrie, conform unor regi 19, 11, cu 12. În textul de la unu regi avem o confesiune post din partea lui Ilie, prezentată din zmerenie ca o profețire din partea Dumnezeu unui extaz pe care ar fi avut să-l trească în viitor. Așa se face când în descrierea de la 1 regi Domnul apare ca cel care îi destăinuie lui Ilie faptul că această vedere pe care o va avea nu este decât o trecere a lui prin fața acestuia. 1 reș, 19 cu 11. Când Domnul va trece prin fața lui în timpul extazului și nu fizic, prezența sa va fi percepută în mai multe feluri. Însă Ilie deja trăise lucrurile pe care le descrie. Bineînțeles, că dacă nu le trăise, nu avea ce să descrie. În primul rând, Ilie experiază în mod extatic un mnevma-mega cra... crateon. crateon. Vânt cu putere multă. Mnevma-mega- Crateon, vânt cu putere mult la versetul 11. Indubitabil, Ilie a trăit acest vânt puternic în Duhul său și vântul nu a devastat nici munții și nici pietrele din prejur. Nimeni în afară de Ilie nu trăiește aceste realități extatice. Ele sunt realități ale luminii divine trăite în ființa sa și nu fenomene meteorologice cu un caracter catastrofic, adică nu l a văzut nu au fost niște vijelii, niște uragane trăite pe lângă el, în care a vorbit Dumnezeu un uragan, ci toate, toate acestea, toate trăirile acestea, cu tremurul vântul puterii, la a văzut în mod extatic, în znava lui Dumnezeu, nu pe afară, în munte. Amânând un om prezență lui Dumnezeu în acest vânt puternic, la prima vedere contrastant, trebuie înțeles încheia versetului 12. După acest nevma, o vânt amețitor, urmează un Sisismos, un cutremur. Vându-se cu de aici, ca realității extase, sunt prezența lui Dumnezeu copleșitoare. Dumnezeu se prezent în aceste realități extatice. Și focul, pir de la versetul 12, este tot o realitate a zlavei sale. În aceste trei prezențe ale slavei sale, vând, cu tremur și foc, nu sunt la nivel personal. Tocmai aceasta este rezolvarea dilemei atât de liniștitoare ca acea fonii afras leptis, adiere de vânt lin, subțire în care este Domnul. Adică Dumnezeu s-a arătat și ca vânt, și cu cutremur și ca foc. Și toate cele prezențe Dumnezeu și văzut ecstatic au fost reale, nu au fost climatologice, așa, atmosferice. Însă cel mai liniștitor, cel mai profund, Sfântul Iliia a trăit pe Dumnezeu ca liniște în starea de adiere de în subțire de liniște de în cea mai liniștită între manifestare a lui Dumnezeu văzut în extaz. Domnul este simțit în totala sa bunătate și iubire, când slava asta este speriată ca liniște, ca încântare ca fragilitatea abisală. Tocmai de aceea, de aceea el este numai în afras leptis, pentru că aceasta este cea mai apropiată și suportabilă pentru noi, se înțelege prezența sa. Însă această restricționare între grimele de versetele 11-12 a prezenței lui Dumnezeu nu trebuie să ne ducă la ideea că vederea lui Dumnezeu exclude diversitatea realităților extatice. Lumina divină este amplă în forme, dar corespondența realităților extatice cu lucrurile umane nu temporalizează extazul, ci indică necuprinderea realităților extatice. Vântul cu tremurul, focul și adieralin au fost realități în extaz de sunt dar nu au avut materialitatea pe care noi o cunoaștem, ar fi vântul, focul cu tremurul, sau am vrea să o aibă această descriere ecstatică scripturală. Discutarea extazelor într-o erminie simbolică sau și mai grav, creaturală, nu are nimic de-a face cu un demers teologic pentru că se neagă caracterul strict duhovnicesc al extazului. Tot ce a avut din zeavul Dumnezeu a fost în Duhul Său și nu în natura din jur. Gestul Său, acela de a-și acopri fața cu mantia de la versetul al 13-lea. E o consecință directă normală ai vlavii imense pe care o trăiește după acest extaz. El nu își acoperă ochii ca și când ar fi văzut în mod fizic realitățile despre care am vorbit. Ce avem prezentat aici atâinea lui post-extatică, adică starea unui om plin de vlavii în față lui Dumnezeu, care se simte nevrenit pe vederea zlavei sale. Versetul final al pasajului analizat vorbește de consecințele interioare ale vederii lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu nu te lasă la fel, ci viața de după aceasta este cu totul diferită. Și am ajuns la pagina 26. Vă mulțumim frumos pentru atenție.